і про це знають. А вже минають, як рішори, в присілку людей, ані душі, а вже біліють перед ними берди, ущелені, Ганна спиняє коня, вмить розлітається а в незвісті її грішні думки. Вона злазить з воза, а за нею підбігає Ганна до кожного убитого стрільця, заглядає в мертве обличчя, піднімає голови тим, хто лежить до лиць, врешті скрикує, і рота затуляє, щоб не накликати біди своїм голосінням. Припадає до вбитого Данила, довго над ним німіє, потім різко підводиться, мовчки показує Пилипові на мертвого сотеного. Обої віднімають його з землі, несуть до воза, вкладають у васах, прикривають соломою тіло, потім сідають на полудрабки. Ганна знову бере віжки в руки і прямує на ринок. Щоб звідти з'їхати доріжкою попри белебень на цвинтар. Я ж біля церкви, коли тіло Чорноти вже лежало на траві, вперше заговорила Ганна. Дякую, Пилипе, тепер можеш їхати додому. Я отямився нарешті Пилипе, від нестерпного жалю він зрозумів, що аж у цю мить навіки втрачає Ганну, і залишиться вона назавжди поруч із своїм коханим в її світ. Пошлюблений із самотністю і тугою, йому ніколи більше не увійти. Я тобі допоможу, Ганно, яму викопаю. Маю зробити це сама. Ніколи не було тебе між нами, не треба й тепер. Але Пилип не зрушився з місця, тупцював біля воза, гладив долонею коня по крупу і, не дивлячись на Ганну, сказав тебе, що обоє думали по дорозі. Тобі тяжко. «Ганно, але ти вже вільна, я ніколи тобі не дорікну за нього і пам'ять його пошаную. Почекай, Любко, поки тобі переболить, а тоді прийду до тебе, слугою стану. Я не можу так більше жити, Анничко». «Мені не слуга потрібна, мужу», – відказала Ганна. «А ти не зумів ним стати, ой, Пилипо-Пилипку. Я ще й досі тебе люблю, але такого, яким ти був колись у згадках». Та навіть якби я тобі простила, то як тепер після нього? Не проганяй мене, Анничко застогнав Пилип. Та я не проганяю і зробити цього не можу. Ти в мені як той реп'ях у кожусі. Хочеш прийти до мене? Прийди. Але аж тоді, як настане на світі те, за що він загинув. Коли ж то буде? А буде. Ну, йди, Пелепи, йди, хай тобі Бог за все заплатить, за добро і зло. Тяжка буде моя розплата, чує моє серце, зітхнув Пелеп, сів на вузе і виїхав з цвинтаря. Ганна того вже не бачила, до обіду викопала яму, загорнула тіло чорноти в простирадлу і опустила. Довго лежала до лялиць біля свіжої могилки, а коли сонце докотилося до обрів, підвелася і подалася на белебень, до Гаджух. Стояли і дивилися на плавюче верховіття, а коли сонце зайшло і мереки, й догоріли, примінившись у темрю, і на чорні штурпаки, тоді пішла Ганна додому, залишивши на цвинтарі свою молодість. Пилип з'їжджав з цвинтаря на сільський гостиниць, як тільки міг поволі, щоб віз не торохтів та все одно мусив минати народний дім Зайнятий стрибками, і тому полихливо розглядався по боках, чи не чатує десь на нього напасть. Звідки йдеш і куди? Ще й воза з можуть відібрати. Більше, ніж пайдюшників, боявся наряд стрибків. Чи то вони так ревно вислужувалися перед своїми хлібодавцями, або ж свій сором за зраду притломлювали нахабністю, грубіянством і жорстокістю? Та найбільше потерпали люди, коли стрибки після боїв звозили з лісів убитих партизанів, скидали їх на показ перед сільрадами і зганяли селян, аби розпізнавали своїх синів, мужів, батьків. У космочі такого ще не було, але нині завтра може статися. Упряжки стрибкам спотребляться. А у Пилипа один віз і кінь один. І що він вдіє на господарці, коли їх реквізують? Виїхавши на гостиниць, Пилип вперепіжив коня, щоб мерщій проскочити повз народний дім. Уже минув його і від серця відлягло.